tersebut, yang Allah katakan telah sukses pada akhir-akhir ayat ini rangkaian ayat ini, Allah mengatakan Mereka lah para pewaris-pewaris yaitu yang akan mewarisi surga Allah Azza wa Jal'al-Jal surga yang tertinggi dan mereka kekal di dalamnya Para hadirin yang sudah muliakan Di antara Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Dari berbagai jalan-jalan kesuksesan Adalah Allah simpulkan Di dalam satu surat Yang sangat mulia yaitu surat Al-Affar yang sering dibaca didengar dan dihafal yaitu surat wal-afri innal insana nafi khus demi masa sungguh manusia seluruhnya dalam keadaan merugi tanpa terkecuali seluruh manusia dalam keadaan merugi Innal insana lazi khusur Rugi di dunia Dan Berlanjut kerugian itu di akhirat nanti Innal ladina amanu Setelah Allah menyebutkan Seluruh manusia itu merugi Allah memperkencualikan Beberapa jenis manusia yang memiliki Sifat, karakter dan Tanda-tanda Yang Allah akan sebutkan yang pertama Allah menyatakan ilah tidak dinahaman kecuali orang-orang yang beriman. Beriman dengan benar kepada Allah. Kaum mukmin imannya bertingkat-tingkat berbeza-beza dari yang satu kepada yang lainnya. Semakin tinggi tingkat keimanan seorang mukmin, semakin dia terselamatkan dari kerugian. Semakin berkurang kualitas dan kuantitas iman seorang muslim semakin dia mendapatkan kerugian yang lebih banyak ini namanya kerugian yang bersifat gizi tetapi kalau kerugian yang bersifat mutlak adalah kerugian yang disebabkan oleh kekufuran atau kesyirikan para ulama Menjelaskan tentang ayat ini bahwa kerugian itu terbagi menjadi dua Kerugian yang bersifat mutlak Tidak ada unsur keberuntungannya walaupun sedikit Kerugian yang bersifat mutlak yang tidak ada unsur kenyamanannya sedikit Yaitu kerugian yang disebabkan oleh kekufuran atau kekafiran atau kesyirikan Bagaimana bentuk kerugian mutlak tadi? Di dunia dia kafir atau musyrik Tidak beriman sama sekali. Di akhirat dia dikesalukan di dalam neraka tidak akan pernah keluar darinya Hal ini Nabiya Innallah dinakafir min ahli kitab wal musyrikin, di nari jahan lamu alidinasiha. Dan orang-orang yang kafir, baik dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, maupun musyrikin kata Allah, mereka semua berada di dalam neraka, alidinasiha, betul selama-lamanya di dalam neraka. Ini kerugian yang Mungkin tidak ada sedikit pun unsur keselamatannya Unsur keuntungannya Yang kedua Adalah kerugian misli di, di satu sisi dia beruntung tetapi di sisi lain dia merugi Di beberapa faktor dia mengalami kerugian Tetapi di beberapa faktor lainnya dia masih mendapatkan keuntungan. yang ini terjadi menimpa kepada kaum mu'min misalkan kita lihat dalam hal keimanan iman kita berbeda dengan imannya Abu Bakar al-Siddi berbeda dengan imannya Umar ibn Khattab, berbeda maka yang akan diraih oleh Abu Bakar al-Siddi dan Umar ibn Khattab tentu berbeda dengan apa yang kita akan raih apa yang akan kita dapatkan dari kesuksesan akhirat surga itu berbeda dengan kesuksesan yang akan diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apa yang membedakan tingkat keimanan kuantitas dan kualitasnya berbeda begitu juga keumuman para sahabat nabi Utsman bin Afgan, Ali bin Abi Talib. Dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kerugian itu berbeda. Tentu seorang yang tidak berhasil masuk ke jannah Firdaus. Tidak berhasil masuk ke jannah yang tertinggi. Dan hanya bisa masuk pada derajat yang berikutnya atau yang berikutnya. Dia berugi di situ tapi rugi di sisi. Atau juga seorang yang masuk ke dalam jannah, masuk dia ke dalam surga, tetapi dia harus melalui perhitungan yang ketat. Hisab yang sulit tentunya berbeda dengan orang-orang yang masuk ke surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui perhitungan. Berbeda di antara mereka yang jelas-jelas pasti masuk surga tanpa perhitungan itu adalah Ukaja sahabat yang bernama Ukaja. Rabb Ya ketika Rasulullah mengatakan memberitakan tentang tujuh ribu orang yang akan masuk surga masuk jannah di Ra'i Sabit Walajah tanpa melalui proses hisab perhitungan dan tidak pula melalui proses azab. Mendengar itu Ukasyah langsung mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izhuli. Ayyati 'alani minhum. Ya Allah doa, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku digolongkan golongan orang-orang yang masuk ke jannah, masuk ke surga tanpa melalui proses hisab." dan proses adat maka Rasulullah langsung mendapat wahyu dari Allah berita dari Allah bahwa ukasya termasuk mereka kemudian Rasulullah mengatakan anda minggu engkau wahai ukasya termasuk orang-orang yang akan masuk jannah tanpa melalui proses isa maupun proses adat Masya Allah berbeda tentunya dengan seorang hamba yang akan masuk surga masih melalui proses perhitungan Lemah dia Capek dia Karena Rasulullah menyatakan Menunggikan ikat Berusir barang siapa yang dia Disisap dengan teliti Sungguh dia telah diadam Capek melelahkan Takut Cemas Apalagi kalau Dia ditakdirkan masuk surga tetapi harus melalui proses azam entah 10 tahun, entah 100 tahun entah 1000 tahun di dalam neraka baru setelah selesai dan suci dari dosa-dosanya Allah keluarkan dia dari neraka kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah. ya berhasil dia masuk jannah. tetapi keberhasilan itu nisbi harus melalui proses berhubung azam Para hadirin yang saya muliakan semua itu sangat ditentukan oleh empat unsur yang Allah sebutkan innal ladzina albanu kecuali orang-orang yang beriman yang akan selamat dari kerugian kerugian yang mutlak tentu dan kerugian yang murni sesuai dengan tingkat dan derajat keimanan Dari keimanan ini para ulama menyatakan juga derajat ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat." Allah akan pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Sekian derajat Al-Hafiz Ibnu al Hajar al asqalani penulis kitab Fathul Bari, mengatakan di dalam karyanya tersebut, kita di an Nya Yerfa al-Mu'min al-Alim alal Mu'min kairil Alim. Allah akan mengangkat derajat seorang Mu'min yang berilmu di atas derajat seorang Mu'min yang tidak berilmu tentang ilmu. Perbeda tentunya derajat yang semisal saya dan antum dengan derajat orang-orang yang berilmu para ulama yang mengerti detail hukum-hukum syariat detail hukum iman, detail hukum Islam yang mengerti. Allah angkat derajatnya di dalam ayat ke surat Al-Mujadilah yang baru saja kita dengarkan daljahat, Allah angkat berajatnya maka kita yang ada sekarang ini, mengalami kerugian di satu sisinya kita tidak berilmu, kita tidak mengerti banyak hukum syariat banyak ayat Al-Quran kita mendengar atau membaca, tidak paham makna dan maksudnya tidak mengerti hukum-hukum syariat yang dikandung tidak mengerti Para kemuliaan Ketika Allah SWT menyatakan al-hajj washurum ma'lumatum fa-nalzara d fi anna al-hajja fala rafaka hajj Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan tuba'ifu min haitsu athaba an Dalam ayat lain Allah menyatakan: "Faidah kabai kumana sikapun faturu Allah kebikrikum abakum awa shada dikra". Ini semua ayat Al Quran. Ada di dalam Surat Al Baqarah mengandung hukum-hukum. Mungkin mayoritas kita tidak faham maksudnya. Hukum apa sih yang dikandung pada ayat pertama yang tadi kita dengarkan Kita sudah merugi. Sementara orang yang berilmu tentangnya, para ulama yang berilmu tentangnya diangkat derajatnya oleh Allah. Derajat di dunia Dengan kehormatan yang mulia Dan derajat di akhirat Dengan posisi jannah yang lebih tinggi dan lebih tinggi Kita tidak paham ayat-ayat ini Pertanyaannya apakah kita tetap akan rela Terhadap diri kita tidak mengetahui hukum-hukum tadi Kita rela dengan kondisi kita tidak kemudian membangkitkan semangat kita untuk belajar ilmu tentang syariat ini yang dengannya kita berlomba-lomba saling berupaya untuk merebut posisi yang terbaik di sisi Allah Para hadirin yang saya muliakan Begitu Allah mengatakan innal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Bahkan kerugian itu ada di antara kita sekarang ini. Kita semua sederajat dari sisi keilmuan. Namun kita semua duduk di sini. Saya menyampaikan materi, antum mendengarkan, mencatat, merekam. Berbeda masing-masing kita nilai dan poin yang akan dibicarainnya satu dengan yang lainnya berbeda dari sisi keikhlasan. Yang lebih tinggi keikhlasannya meraih ganjaran dan kehormatan di sisi Allah lebih tinggi dari yang tingkat keikhlasannya berkurang. Demikian. Bukan secara zahir ini kemudian kita sama dalam ketika kita keluar dari masjid nanti. Nilai poin yang diraihnya tidak sama. Satu dengan yang lainnya, secara detail, tidak ada yang lain. Saya dan AnTu, maka untuk meraih kesuksesan dan selamat dari kerugian kita harus berlomba-lomba, secara boleh, secara batin kita membenahi niat-niat, loh -niat. kita belajar untuk diamalkan, kita berusaha mendengarkan ilmu untuk menambah iman Bukan sekadar menambah wawasan Begitu juga secara Wahirnya berbeda Dan itu dinilai oleh Allah Ada maaf saja, Yang rajin Mendengarkan kajian-kajian Dia membawa buku tulis, mencatat, Merekam, kemudian nanti di rumah Dia salin, dia rapikan lagi Dia ulang, dia baca Kembali, dengan Yang tidak demikian Nilainya berbeda lagi Begitulah Para hadirin yang kita muliakan Allah menyebutkan Innal insana latihus Demi masa Masa terus berlalu, berjalan Manusia antara Untung dan rugi Manusia antara Sukses dan gagal Maka Siapkan diri kita untuk menjadi Orang yang sukses di akhirat dengan meraih ridho Allah subhanahuwataala. Sukses di dunia dengan amal saleh, iman dan taqwa. Kemudian Allah lanjutkan wahai musyrikah. Kecuali pula orang-orang di samping beriman dia juga beramal saleh. Kita telah sebutkan makna amal saleh dalam awal kajian tadi. Kemudian Allah lanjutkan wahai awal kaum binah yang ketiga sifat ketiga. Selalu mereka saling mengingatkan dengan kebenaran di atas kebenaran. Itu makna wakawal tawbiham. Memberikan saling memberi wasiat, nasihat dan teguran di atas ilmu. Dan kebenaran. Itu adalah sebab kesuksesan. Lebih tukar lagi Allah Azza wa Jal Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-104 Terkait dengan poin ketiga di dalam surat Al-Ansar ini yaitu saling mewasiakan, mengingatkan, menasihatkan, memerintahkan kepada kebenaran di atas kebenaran Allah mengatakan Walta kubhinkum ummanun Yeruunil Khair, wa yamurun bil Ma'roof, wa yanhudan humza. Wa ulai kumul muslihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkal. Mereka itu kata Allah: Humul muslihun. ...adalah orang-orang yang sukses. Di antara sebab kesuksesan adalah... ...amar ma'awun na'i mungkar. Saling mengingatkan dengan kebenaran... ...mencegah dari yang mungkar, yang balting. Tidak membiarkan kebatilan berjalan terus di hadapan dia. Tapi dia berusaha mengingkarinya... ...dengan lisannya, dengan tulisannya... Amal ma'luh naik mungkar merupakan sebab di antara sebab-sebab kesuksesan hamba di akhirat dan juga kesuksesan di dunia ini. Ketika amal ma'luh naik mungkar telah diabaikan, tidak diamalkan, masing-masing sudah tidak peduli. Biarkan kamu beramal dengan amalmu dan perbuatan kamu saya juga dengan perbuatan saya sendiri. Tak usah ikut campur, tak usah intervensi. Ini adalah negeri yang demokrasi bebas. Yang seperti ini justru akan mendatangkan musibah di bumi, di dunia ini dan musibah kehancuran di akhirat. kalau mereka berusaha memerintahkan man ra'akum munkaran falyumayyihu biyadihi fa'in lam yastati' fadzhirnihi fa'in lam yastati' fi qalbihi wa dhalika aqathu aliman barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya segera dia merubahnya dengan kekuatan dia kalau dia ternyata tidak mampu Tandanya dia mengikari dan merubah kemukaran itu dengan hisan-nya, nasihat, seguran, wasiat. Baik hisan yang untuk kita bicara ini ataupun dalam bentuk tulisan, Surat, karya dan yang senikannya. Dan bagi siapa yang tidak mampu mengikari atau merubah kemukaran dengan hisan Maka berubah dengan hatinya ingkari kemungkaran itu dengan kalbunya dan cara yang seperti itu adalah selemah-lemah iman dan tentunya ingkar mungkar diatur oleh syariat dengan aturan yang indah ilmiah ingkar mungkar itu tidak emosional tidak anarkis tidak identik ingkar mungkar itu dengan tindakan anarkis Tindakan anarchis di dalam Segala urusan Tidak dibenarkan dalam Islam Tindakan anarchis Bukan bagian dari Islam Anarchis itu adalah Tindakan kekerasan Dengan bentuk yang melampaui batas Di luar Wawanan yang diizinkan utuhnya Itu anarchis Definitinya Tindakan kekerasan dengan bentuk yang melampaui batas, pada hal yang di luar kewenangan dia, kalau dalam kewenangannya tidak dinamakan anarkis selama dalam bentuk yang tidak melampaui batas. Misalnya, mau mengincari para pejudi, pezina dan yang misalnya penjual tuku-tuku penjual minuman keras, penjual sabu-sabu itu di luar wilayah wewenang kita sebagai rakyat. Itu adalah wewenang pemerintah waliul amr dengan instansi-instansi terkait. Karena kalau kita masuk dalam wilayah yang bukan wewenang kita dan melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, penghancuran itulah haram dan dilarang di dalam Islam. Tidak dibenarkan di dalam Islam Sehingga Ingkar mungkar itu Adalah dalam batas-batas Aturan syari'. Tentunya pembahasan kita bukanlah Membahas tentang Ketentuan-ketentuan Ingkar mungkar secara rinci, Tetapi secara global saya sebutkan tadi Para Hadirin yang kami muliakan, ketika amar ma'ruf nahi mungkar menjadi budaya masyarakat. Menunjukkan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang Islami dan akan melahirkan keindahan, kesejahteraan, ketenteraman di dunia dan kebaikan kesuksesan di akhirat nanti. Jadi kalau kehidupan kita, budaya kita sudah dirubah dengan budaya-budaya yang datang dari orang-orang kafir non Islam, budaya Barat, kehidupan semaunya berbuat seenaknya, bebas tidak boleh dilarang. Kalau dilarang dia akan demo, akan protes. Seenaknya dia berbuat kemaksiatan tidak boleh ada dilarang. Ini adalah budaya yang bukan budaya Muslim. Umat Islam harus menunjukkan Jadi dirinya dan Menunjukkan bahwa dirinya muslim Jangan mau Dibinti oleh Kehidupan barat Jangan kita harus punya Jadi diri sebagai muslim di negeri ini Dengan penuh ilmu Penuh ketenangan Penuh kearifan Penuh keinginian Bukan Kehidupan yang Semaunya penuh dengan emosi. Bukan itu semua bimbingan dari Tuhan bukan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada bagian ketiga, Poin ketiga di dalam surat Al-A'raf ini, yang dengannya seseorang manusia itu diselamatkan dari kerugian adalah amar ma'rifinul. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Bukan pula bentuk Nahi mungkar atau ingkar mungkar Kepada pihak-pihak tertentu Yang memimpin negeri ini Memerintah negeri ini dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam Seperti yang terjadi di zaman ini Upaya mengingkari kemungkaran dan kebatilan yang ada pada pemerintah muslim ini dengan cara kekerasan pembunuhan peledakan, dengan keyakinan para pelakunya bahwa itu bagian daripada incar bunuh, maka kita katakan itu salah, keluar dari bimbingan Islam. Begitu pula dengan cara mengerahkan massa berdebu, bukan cara Muslimin, itu cara dari pemerintah Islam, bukan cara umat Islam. Atau dengan orasi-orasi mencela, Mencaci, menghina pemerintah Melalui juga minbar masjid Minbar jumat, minbar hari raya Atau orasi-orasi -jalan, Di jalan-jalan, di alun-alun Dan yang semisalnya Bukan semua itu cara yang Dinihdoi oleh Allah Dan bukan pula cara yang terbimbing Melalui Al-Quran dan Bimbingan Rasulnya Para hadirin yang saya muliakan wali gani azan ya Allah hiyakum semua ilmu harus berjalan di bawah pimpinan ilmu beriman kepada yang dengan ilmu wa'adil shalihat juga dengan ilmu wa tawatu bil juga dengan ilmu bukan dengan logika bukan dengan perasaan bukan dengan emosi Kemudian yang keempat, watawal taubiz dan saling mewasiarkan dengan kesabaran di atas kesabaran. Sabar ketika dia beriman dan mempertahankan iman. Sabar ketika dia beramal soleh dan mempertahankannya. Sabar ketika dia memberitakan kepada yang mahu dan mencegah dari yang mungkar. Karena iman, amal soleh, amal mahu, dan mungkar. Di balik itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima semakin seorang diusaha dengan sungguh-sungguh mempertahankan imannya untuk tidak terkotori dan tercemari oleh kebatilan semakin dia ditutup untuk bersama menerima konsekuensi dan konsekuensinya semakin tinggi semakin upaya seseorang berkurang memlepas di dalam mempertahankan keutuhan dan kesempatan imannya Semakin konsekuensinya itu pun mengecil, sehingga butuh kesabaran di dalam memegangkan iman. Begitu juga amal soleh. Di dalam pekerjaan baca-baca Allah dan Rasulnya butuh kesabaran menahan diri di tengah malu sibuk dengan syahwatnya. Dia mempertahankan dirinya untuk tetap beramal soleh, beribadah, berzikir, solat kalabul ilmi dan ilmu al Begitu juga amar mahrum nahi sebagaimana wasiat luqman kepada anaknya ketika beliau mengatakan dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa aqimi sholata wa aqi bil ma'ruf wa la'a'alil munkar wasbir 'ala ma asaba Wahai putraku, tegaskanlah solat dan minta kepada yang ma'roof sejauh dari perkara yang mungkar. Wasdir, sabarlah engkau terhadap segala yang akan menimpa Sabar, sabar di dalam upaya beramal soleh, karena godaannya adalah banyak. Sabar ketika dia beriman dan sabar ketika melakukan amar ma'ruf nahi inilah seseorang yang akan selamat dari kerugian mudharat dan juga kerugian yang nisbi sesuai dengan kesungguhan hamba tersebut. Akhwani fidin hadzanilla wa iyakum terdiri waktu kurang lebih 10 menit untuk kemudian kita menegakkan Solat dhuhr dan insya-Allah